Пісня 19, Зміст дев'ятнадцятої пісні Вечір тридцять восьмого дня. Одіссей разом з Телемахом виносить зброю з їдальні, потім залишається на одинці. Меланта знов його ображає. Він розповідає Пенелопі, вигадану про себе історію, і запевняє її, що Одіссей незабаром повернеться до свого дому. Евріклея впізнає його по рубцеві на нозі. Він наказує їй мовчати. Пенелопа розповідає йому сон свій. Потім каже, що віддасть свою руку тому з женихів, Котрий переможе інших стрільбою з одісеєвого лука. Нарешті Пенелопа йде геть. Зустріч Одіссеєї Пенелопи. Умивання ніг. Сам у господі тим часом зоставсь Одісей Богосвітлий. Смерть, бо усім женихам готував із Афіною разом. До телемаха він швидко і словом звернувся крилатим. Час телемаху відціль, бойову повиносити зброю разом усю. Женихів же, як це спостерігши про неї, стали б питати – «Солодкими знов заспокоїш словами. Я її виніс від диму. На ту вона зброю й не схожа, що залишив одісей, як походом до трої подався. Вся віддихання вогню почорніла вона й пошкарубла, ще й важливішу кроніон у серце поклав мені думку». Якби, упившись вином і сварку якусь розпочавши, ви не поранили б тут один одного та не зганьбили б сватання й учти, бо тягне до себе людину залізо.